Tizennegyedik fejezet. Történt pedig abban az időben, hogy Amráfel, sineár királya, és Arjok, ellaszár királya, és Kedor laomer, elám királya, és Tidál, a nemzetek királya, háborút kezdett Bera, szodomak, birsa, gomorok királya, és síneáb, adma királya, és semeber ceboim királyával, és Bela királya ellen, ez Szegor. Mindezek összegyűltek Siddim völgyébe, ami most a Sós-tenger. Tizenkét évig szolgáltak Kedor Laomernek, a tizenharmadik évben azonban elpártoltak tőle. A tizennegyedik évben tehát jöttek Kedor Laomer és a vele szövetséges királyok, és megverték a Refaitákat, Asterót karnaimban, a szuszitákat hámban, Az emitákat kirjataim sikságán, És a horitákat a Szeír hegyekben Egészen a sivatag szélén fekvő elparánig. És visszatértek, és eljöttek a Mespat forrásig, Ez kádes. És leverték az amalekiták egész vidékét, és az Amorreust is, aki Hacacon Tamárban lakott. És kivonult Szodoma királya, és Gomorra királya, Adama királya, és Ceboim királya, valamint Bela királya, ami Szegor. És a Sziddim völgyébe szembeszálltak velük, tudnilik Laomerrel, Elám királyával, Tidallal, Goim királyával, Amráfellel, Színeár királyával és arjokkal, ellaszár királyával. Négy király, öt ellen. Sziddim völgyében sok bitumen kut volt. Így tehát Szodoma és Gomora kirája meghátráltak, és beleestek azokba. És akik megmaradtak, a hegyek közé futottak. Amazok erre, Elvették szodoma és gomora minden vagyonát, minden élelmét, és elvonultak. Foggyul ejtették lótot is, a vagyonát is, Ábrám testvérének a fiát, aki szodomában lakott. És íme, egy, aki megmenekült, hírül vitte a Héber Ábrámnak, aki az Amorita Mamrénak, Eskol és Áner testvérének a Töldjénél lakott. Ezek ugyanis szövetséget kötöttek Ábrámmal. Amikor Ábrám ezt hallotta, Tudnélik, hogy a testvére Lót fogságba esett, Számba vette 318 kipróbált szolgáját, És üldözte őket egészen Dánig. És szétoztva a társait, ének idején rájuk rohant, Megverte és üldözte őket egészen Hobáig, ami Damaszkusztól balra esik. Visszahozott minden zsákmányt, lótott a testvérét is minden vagyonával, az asszonyokat és a népet is. Miután Ábrán visszatért a Kedorlaomer és a vele lévő királyok fölött aratott győzelemből, kivonult eléje Szodoma királya Sáve völgyébe, ami a királyok völgye. Melkizedek pedig, Sálem királya, Kenyeret és van, ugyanis a magasságbeli Isten papja volt, megáldotta őt, és így szólt, megáldotta Ábrámot a magasságbeli Isten, aki teremtette az eget és a földet, és áldott a magasságbeli Isten, aki ellenségeidet a kezedbe adta, és tizedet adott neki mindenből. Mondta pedig, szodom a királya Ábrámnak, Add nekem az embereket, a zsákmányt, tartsd meg magadnak. Ő válaszolt neki, Fölemelem kezemet az Úr, a magasságbeli Isten, Az ég és a föld teremtője felé, Hogy egy fonaltól a saru Semmit sem fogadok el abból, ami a tiéd, Nehogy azt mond: én tettem gazdaggá Ábrámot kivéve azt, amit a legények megettek, és azoknak az embereknek a részét, akik velem kivonultak, Áner, Eskol és Mamre, ők kapják meg a részüket.